Hans Christian Andersen A fenyőfa Ált az erdőben egy szép sudár kis fenyőfa. Jó helye volt, nap is érte, levegő is simogatta, idősebb társai, lucz fenyők meg jegenye fenyők zúgtak körülötte. De a kis fenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön. A meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet sem vetett a parasz gyerekekre, akik ott jártak, keltek, fecsegtek körülötte, amikor szamócáért, málnáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalma szára fűzték fel a szamóca szemeket, aztán leültek pihenni a kis fenyő tövébe. És azt mondták: Milyen szép ez a kicsifa! s ezt a kis fenyő nem szívesen hallgatta. A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, Újabb év múlva még egy hajtással. A fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, Hány évesek a fák. Ó, ha akkora lehetnék én is, mint a társaim, Sóhajtotta a kis fenyőfa, Akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, Koronámmal pedig kitekinthetnék a nagy világba. Madarak fészkelnének az ágaim között, s ha támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott. És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó fehér hótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúlira modott el arra, és futtában átugrotta a kis fenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, mire végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a nyulak már nem ugorhatták át, meg kellett kerülniük. Ó, nőni, nőni, nagyra nőni, és hatalmasra, mégiscsak ezért legtöbbet ezen a világon, áhítozott a kis fenyő. Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esztendőben kidöntöttek néhányat a legmagasabbak közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve figyelt. A fenséges faóriások recsegve-ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek, így ágaiktól fosztottan, soványan alig lehetett megismerni őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé csaptak és elvitték őket az erdőből. Hová vihették, s mi várhat rájuk? Tavasszal, amikor a fecskék, góják visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő. Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton? A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta. Alig, ha nem láttam a társaidat. Amikor Egyiptomból útra keltem, új hajókat láttam a tengeren. Pompás árbócaik voltak, a társaitból faraghatták őket, mert fenyőillatuk volt. Köszöntem is nekik, de igen magasra hordták a fejüket. Ó, lennék csak magasabb, most a tengert járhatnám, milyen is az a tenger, mesélj róla. Hosszú volna arról a mese, felelte a gólya és tovább lépdelt. Örülj az ifjúságnak, intették a napsugarak. Örülj üdehajtásaidnak, a fiatal életerődnek, ami betölt. És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött. Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsenge fákról a legszebbeket válogatták ki, nem csapkodták le a gajakat róluk. Úgy rakták szekére, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből. – Ugyan hová viszik őket? – Töprengett a mi fenyőfánk. – Nem nagyobbak nálam. Volt köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Miért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vihette őket a szekér? Mi tudjuk, mi tudjuk, zsinatolták a verebek. Lent a városban benéztünk itt is, ott is a házak ablakán. Tudjuk, hová mentek a szekéren. Olyan pompa és fény veszi körül őket, amilyenről te nem is álmodol. Bekukucskáltunk az ablakon, és láttuk őket, meleg szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézes kaláccsal, sokféle játékkal aggatták tele az ágaikat, és az ágak hegyén száz meg száz gyertyafény lett. – És aztán? – kérdezte a fenyőfa, és reszketett minden ága. – És aztán? – aztán mi történt? – Többet nem láttunk, de ez gyönyörűséges szép volt. Hát, ha engem is szerencse ér, s megjárhatom ezt a ragyogó utat, újjongott a fenyőfa, hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni. Ó, hogy epedek, hogy vágyakozom, bár itt volna már újra a karácsony. Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. Csak már szekérre emelnének, csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenék föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám. De mik azok? Ó, hogy mennék már, hogy vágyom el innét, magam sem tudom, mi lelt. Örülj nekünk, mondta a levegő meg a napsugár. Örülj az üde ifjúságnak itt az Isten szabadege alatt. De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőt, nőtt, ahogy csak erejéből telt, és zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötét-zöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Velejéig hatolt a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön, nem tudott most a szerencséjére gondolni, elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól. Ez a legszebb, ezt választjuk. Aztán két libériás inas egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkájha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, sejemhúzatú heverők voltak a nagyszobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz tallérba kerültek. Legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfát egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy teste lelke várta, mi következik! Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéshez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira, a hálókat cukorkákkal töltötték meg, Aranyozott almát, diót függesztettek fel gajjaira, úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér gyertyát erősítettek. Zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sohasem látott ilyeneket. Fönt a facsúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt, ó, milyen szépséges, szép. Ma este, mondták körülötte, Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját. Ó, csak már este volna, Sóvárgott a fenyőfa, Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e társaim az erdőből, S látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökereket eresztek e itt? és így állok-e feldíszítve télen-nyáron örökétig? A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágain. Micsoda ragyogás! Micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűt egy jó darabon. Jaj, Istenem! kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig, ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét. Szinte eszét vette a kápráztató ragyogás. De egyszer csak kitárult a szárnyasajtó, s egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mint a föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig, aztán megint kitört belőlük az újongás, de úgy, hogy zenged belé a nagyszoba. Körül táncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat. Mit akarnak? töprengett a fa. Ugyan mi lesz velem? A gyertyák tövig égtek az ágain, s akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte a pompás játékaikkal. A fára már ügyet sem vetett senki, legfőjebb az öreg dajka pillantgatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek -e egy almát vagy fügét a fán. – Most egy mesét, egy mesét! – hízelektek körül a gyerekek egy alacsony kövérembert, és odavonszolták a fenyőfa alá. A kövérember leült a fa tövébe. Itt erdőben vagyunk – mondta. – S hát ha a fának is hasznára válik, ha meghallgathatja a mesét. – Hanem igazán csak egy mesét mondok el – Válasszatok! Mákszemmatyiról akartok hallani, vagy együgyű jankóról, aki lebucskázott a grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt. Mákszemmatyiról mesé, kiáltották néhányan. Együgyű jankóról, követelték a többiek. Nagy zsivaj kerekedett. A fenyőfa állt szótlanul és tünődve, s azt gondolta, Velem már nem is törődnek, pedig hát ő már kivette a részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt együgyű Jankóról, aki lebucskázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt. A gyerekek tapsoltak, és azt kiabálták: Mesé még, mesé! Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük együgyű Jankóval. A fenyőfa Némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott e féle mesét soha. Együgyű Jankó lebucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora. Tűnődött és elhitte a mesét az utolsó szóig, hiszen olyan derékembernek látszott, aki elmondta. Bizony, bizony, ki tudja? Hát ha egyszer én is lebucskázom a és király kapok feleségül, álmodozott. S már előre örült a másnapnak, biztosan újra a gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel. De holnap nem remegek, fogatkozott. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom együgyű Jankó történetét, talán még Matyiét is. És hallgatagon tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagy szobába. Újra feldíszítenek, gondolta újonva a fenyőfa. De megfogták és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, s egy sötét zuba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el. Hát ez meg micsoda? kérdezte magában a fa. Mi csináljak itt? Hiszen ide egy hang sem jut el hozzám. Neki dőlt a falnak és gondolkozott, gondolkozott, ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a saróba. A fenyőfa ott állt a sötét zúkban, s már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla. Odakint most tél van, Vigasztalta magát. Kemény és fagyos a föld, Hót akar mindent. Most nem tudnak elültetni, Ezért kell ebben a zúgban Megvárnom a tavaszt. Lám, gondot viselnek rám, Milyen jók is az emberek, Csak olyan sötét ne volna, S akadna valami társam. Cincin, Cincincokta egy előíramodó egérke, Aztán oda egy másik is, Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé. – Rettenetesen hideg van! – panaszkodtak a kisegerek. – Különben egészen jó itt, igaz, de öreg fenyő? – Nem vagyok én öreg! – felelte a fenyő. – Vannak nálam sokkal öregebbek. – Honnan jöttél? – kérdezték az egerek. – És mit láttál? Szörnyen kíváncsi szerzetek voltak. Mesél nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e az éléskamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rúdról? Ahol fagyú gyertyán táncol az egérnép, soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál-e ott? Ott nem jártam, felelte a fenyőfa. De mesélek nektek az erdőről, ahol süt és madarak énekelnek és elmesélte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét. Buzgón hallgatták, és azt mondták a végén. Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál? Boldog? kérdezte a fenyő. Aztán újra végig gondolta, amit elmondott. Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok. Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal Teli, teli, gyertyákat gyújtottak az ágain. – Ó! – álmélkodtak az egérkék. – Milyen boldog is lehettél, öreg fenyő? – Mondtam már, hogy nem vagyok öreg – bosszankodott a fenyő. – Ezen a télen hoztak az erdőről, a legszebb korban vagyok, csak nagyon magasra nőttem. – Olyan szépen tudsz mesélni? – lelkesedtek a kisegerek és másnap éjjel magukkal hoztak még négy egérkét, hogy azok is hallgathassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta magában. Mégiscsak szép idők voltak azok, de visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű Jankó is lebucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét, Hát ha nekem is királykis kisasszony jut feleségül, és az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb királykis kisasszonya. – Ki az az együgyű jankó? – kérdezték az egérkék. És a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a facsúcsáig szögdeltek gyönyörűségükben. A következő éjjel már egész seregegér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig két patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, és elszomorították vele az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje. – Csak ezt az egyetlen egy mesét tudod? – kérdezték a patkányok. – Csak ezt? felelte a fenyő. Életem legboldogabb estéjén hallottam, csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok. Nyomorúságos mese ez. Nem tudsz olyat, ami faggyúról, meg szalonnáról szól? Valami éléskamra mesét? Olyat nem tudok, mondta a fenyő. Akkor ajánjuk magunkat. És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak és a fenyőfa keserűen sóhajtotta. Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepettek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen. De mikor lesz az? Mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zúból a fenyőt. Nem bántak éppen szeliden vele. Oda csapták a padlóhoz, s egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap. Újra kezdődik az élet, újongott a fenyő. Érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kint volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy idejesen volt végignézni magát. Volt elég látnivaló körülötte. Az udvaron túl viruló kert illatozott, rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak, és boldogan csivitelték. Csivitt, csivit a párom, az van itt. De persze nem a fenyőfára értették. Most aztán élek, örvendezett a fenyőfa, és kinyújtóztatta ágait, de jaj! Megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert a csalán és a gasz között az udvar sarkában, de a csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, s visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körül táncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakította csúcsáról az aranycsillagot. Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfán! Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, melyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, aztán végig tekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű jankó meséjét. Elmúlt, minden elmúlt, sóhajtotta a szegény fenyőfa. Miért is nem örültem akkor, amikor még örülhettem volna? Most már késő. Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókor nyalába a prófa lett belőle föllobogott a nagyüst alatt, smélyeket sóhajtott, olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is legugoltak a tűzhely elé, benéztek és harciasan kiabálták. Pif, puf, pif, puf! A fenyőfa pedig minden roppanásnál egy-egy sóhaj volt minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli ére kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte, a karácsonyesre gondolt, meg együgyű jankóra, az egyetlen mesére, akit hallott és elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebbékessége békessége volt. De annak az estének vége. Vége a fának is, vége a mesének is, vége, vége. Minden mesének ez a vége. Szerpanttal fordítása